Föld királyam, Teremtett világ tién. Széles mennybolt a te házad, Tiéd minden dicsőség, Csodás Isten a mindenségkra! Szent, szent szent val. A nagy világ csak téged panaszta. Ez Só legyen tiszta mint a... Minden óra, minden nap, minden soha, gondolat, szó. So. I'm Akkor Sam, amit te nyisd meg szemeimet, hogy szeresek. Uram, köszönjük Neked a kegyelmedet, és köszönjük Neked azt, hogy Te elvégezted helyettünk, és megtetted azt, amire mi nem lettünk volna képesek. És csak kérlek, Uram, hogy most át meg a Te igédet, és szólj hozzánk, Uram, és csak állt meg a napunk hátra levő részét, csak légy itt köztünk, és építs minket Jézus nevében. Amen. Egy oh, ó, meg vagyok, sziasztok. <tors> <tors> A, a, a, hogy mondják ezt? Hú de fúra, hallom magamat vissza, meg minden. Aki még nem ismerne, Berci vagyok. Sziasztok, én vagyok a Győri dolgotának a pásztora. Nem olyan régóta, úgyhogy a esetleg nem tudta, hogy én vagyok, az nem maradt le szinte semmiről. Még mondani, hogy olyan új vagyok, hogy még rajtam van a fólia is. Három hete költöztünk Győrbe, és hát most már ilyen táv, távtartással már egy olyan két hónapja pásztalom a gyülekezetet, és szeretném megragadni a lehetőséget, hogy, megér, hogy imádkozzatok értünk, megértem, mert totális alkalmatlannak érzem magam, nagyjából ez a jó, azt hiszem, de imádkozatok értem. Egyrészt azért is, mert amit ígét hoztam, azért nagyon nehéz, igen, bizonyos szempontból. Nem leszek hosszú, meg, meg igazából nem fog sokat beszélni, de szeretném azt, hogyha ha így, uh, így az ige, amit Isten így a szívemre rakott az, az áldást lehessen minden úgyhogy ezért meg én fogok most imádkozni. Nagyon kérlek téged, hogy nézd meg ezt az igét, és, és, uh, és mutasd meg a te szívedet belőle, att, hogy jobban megismeressünk téged, és, uh, és az, hogy így ugye a szívünk az tényleg a, a te legyen, és formálható legyen, Uram, att, hogy... hogy uh, hogy legyünk hajlandóak feladni magunkat, hogy arra van szükség, és, és átadni magunkat a te, a te szeretőkezeit közé. Kérlek az Úr Jézus nevében, nem, nem. Amiről szeretnék egyébként beszélni, ahhoz felolvasok egy kottát, amit most lefújt az előbb a szél. A Hozsánat című dalnak az utolsó verszaka, amit megismételtünk még egyszer, hogy tökéletes volt az időzítés. Terents nem új szívet, hadd lássam, amit te nyisd meg a szemeimet, hadd szeressek úgy, mint te szerettél, fájjon az, mi neked fáj, hogy elvégezzem azt, amire elhívtál, hogy készen álljak végül majd előtted. És a történet, amit szeretnék felolvasni, egy nagyon jó történet, múltkor győrbe már pedzegettem. A világ egyik legnagyobb emberéről szól, nem Jézusról, bár Jézus mindig a válasz, de most nem Jézus a válasz, hanem egy Nabukodonosor, ne vagy Nebukadnezár, vagy ha jól tudom, akkor Szerksész nevű illető. A Szerksészzt azt már mindenki ismerheti a, a menős pártai háromszázak ellen vívott küzdelemről, szóval egy nagyon komoly történelmi alakról lesz szó. Ha pontatlanul idéztem történelmet, akkor azt nézétek el nekem. Ez a nagy ember, ez Babilonnak volt a az akkori ENSZ-nek, vagy nem tudom, milyen hatalmas nagy nagyszervezetet képzeljétek el, annak volt a vezetője, nem volt náluk nagyobb ö, birodalom, meg nála nagyobb ember, mivel ő volt a királyának a birodalomnak, nem volt, és róla szeretnék egy történetet felolvasni. Ö, hosszú lesz, viszont érdekes történet, úgyhogy szerintem fogjátok tudni követni. Dániel könyve 4. részénél járunk egyébként, a Dániel könyve 4. Én ne bukadnék szár, békében éltem házamban, és jólétben a palotámban. Ez jó. De egy álmat láttam, és az megrémített engem. Ágyamban támat, támadt meg gondolataim, és elmém látomásai megháborítottak engem. Ezért parancsot adtam, hogy hozzák elé Babilón összes bölcsét, hogy az álom jelentését mondják meg nekem. Akkor eljöttek az írástudók, a varázslók, a kádeusok és a jövendőmondók, és én elmondtam nekik az álmot, de a jelentését nem tudták megmondani nekem. Végül bejött terim Dániel, akinek Baltazár a neve, amint, amint az én Istenem neve, akiben a Szent Istennek lelke van, és elmondtam neki az álmot. Baltazár, te az írástudók feje. Tudom, hogy Szent Istennek lelke van benned, és semmi, semmi titok nem marad rejtve előtted. Mondd el álombeli látomásaidat, amelyeket láttam, és azok jelentését. Elmém látomásai az én ágyamban ezek voltak. Láttam, hogy íme egy fa áll a föld közepén, amely rendkívül magas. Nagy volt a fa és erős, magassága az égigért, és az egész föld széléig látható volt. Levelei szépek voltak, gyümölcse sok, és mindenki számára volt rajta táplálék. Alatta árnyékot találtam mezővadja, ágain égi madarak lakoztak, és róla elvett minden érőlény. Majd láttam az ágyamba elmém, ö, elmém látomásaiban, hogy íme egy őr egy szent szállt alá az égből, hangosan kiáltott, és így szólt, vágjátok ki a fát és vakdaljátok le az ágait, rázzátok le leveleit és hányjátok szétgyümölcseit. Meneküljön el alól a vadak és az ágairól a madarak, de gyökereinek törzsökét hagyjátok meg a földben, vas és részből nincs beverve a mezőfüvén. Égi harmat öntöz, és az állatokkal együtt a föld füve legyen az osztály része. Emberi értelme változzék el, állati értemet kapjon és hét idő múlj el fölötte. Az őrök hatá határoz határozata ez a rendelet, és a szentek parancsa ez a végzés, hogy megtudják meg az élők, hogy a felséges uralkodik az emberek birodalmán, és annak adja azt, akinek akarja, és a legalacsonyabb embert is fölemelheti. Ezt talán az álmat láttam, én ne bukadn egyszer király, és te baltaszár, mondd meg a jelentését, mivel birodalmam egyetlen bölcsesem sem tudta nekem megmondani az álom jelentését. De te tudod, mert a Szent Istenek lelke van rajtad benned. Ekkor Dániel, aki meg Baltazár a neve, közele egy óráig rémüldözött, és gondolatai megháborították őt. Ekkor így szólt a király. Baltazár, az álmom és annak jelentősége ne háborítson meg téged. Baltazár így felelt. Uram, szóljon az álmom a gyűlölőidről, annak értelme pedig az ellenségeidről. A fal, láttál, amely nagy és erős volt, és amelynek magassága az ért, és ellátszott egészen a föld széléig, levelei szépek voltak, sok, és táplálók volt, tápláló, táplálék volt rajta mindenkinek, alatta tartozkodott a mező vadja, és ágain laktak az égmadarak. Te vagy az ó király, aki nagy és erős lettél, akinek nagysága megnövekedett, és fölér az égig, és hatalmad elér a föld végéig hogy pedig a király az őt é, őrt és a szentet látta leszállni az égből, aki azt mondta, vágjátok ki a fát, és pusztítsátok el a gyökereinek törzsökét hagyjátok, ö, de, pusztítsátok el, de gyökereinek törzsökét hagyjátok a földben, vas és részbrincsekbe verve, a mezőfüvén, és égi harmat öntözze, és a mezői állatok között megyen osztály része, amíg csak a hét, ö, a hét idő el nem múlik fölötte. Annak ez az értelme, ó király, és a felséges végzése ez, amely bekövetkezik uramra a királyra kivetnek téged az emberek közül, és a mezei állatokkal fogsz lakni, és füvet adnak enni neked, mint az ökröknek, és égi harmat öntöz téged, és hét idő múlik el fölötted, míg meg nem érted, hogy a felséges uralkodik az emberek birodalmán, és annak adja azt, akinek akarja. Annak pedig, hogy azt mondták, hogy a fagyökereinek törzsökét hagyják meg, ez a jelentése, visszakapod birodalmadat, mi elismered, hogy az ég uralkodik. Azért, ó király, fogadd el tanácsomat, és szabadulj meg védkeittől, igazság által és hamiságaitól a szegényekhez való irgalmasság által, így talán tartós lesz a békességed. Mindez beteljesedett, ne bukadd egyszer, királyom. 12 hónap múlva, amikor a babilóni király palota tetején sétált, így szólt a király. Nem, de ez az a nagy babilon, amelyet én építettem ki királyi székhelyi hatalmam ereje által fenséges dicsőítésemre. Még a szó a király szájában volt, amikor szózat szát le az égből. Neked szól ez óneukadszer király, a birodalom elvéthetett tőled. Kivetnek téged az emberek közül, és a mezejálata között fogsz lakni, és füvet adnak lenni neked, mint az ökröknek és hét idő múlik el fölötted, amíg föl nem ismered, hogy a felséges uralkodik az emberek birodalmában, és annak adja azt, akinek akarja. Azonnyomban betelt a beszéd Nebukadnec száron. Kivettették az emberek közül, és füvetevet, mint az ökrök, és égi harmat öntözte testét, még végül a szőre úgy megnőtt, mint a sastolla, és körmei úgy megnyúltak mint a madarak karmai. Amikor eltelt ez az idő, én Nebukadnec szár az égre emeltem szememet, és értemem visszatért. Ádottam a fenséges, dicsértem, és dicsőítettem az örökké élőt, akinek hatalma örökké való hatalom, és országa megmarad nemzedékről nemzedékre. A föld összes lakója olyan, mint a semmi akarata szerint cselekszik az égseregével és a föld lakóival. Nincs, aki elfoghatná kezét, és azt mondhatná neki, mit te cselekedtél. Abban az időben visszatért az értelmem, és királyságom dicsőségére, az én tisztességem és méltóságom is visszatért hozzám. Tanácsosaim és főremmereim fölkelestek, visszahelyeztek királyságomba, és még nagyobb hatalmat nyertem. Most azért én, Nabukadne egyszer dicsérem, magasztalom, és dicsőítem az ég királyát, mert minden cselekedete igaz, útjai igazságosak, és meg tudja alázni azokat, akik kevésségben járnak. Egy durva sztori, mi? Ezért most képzeljétek el, hogy van egy király, egy fő, fővezér, aki mindennek az ura, minden, az ő kezében van, a világ egyik leg, létezett legnagyobb birodalmát vezeti, és, és Isten pedig olyan teszi, mint egy őrült. Ha ismétek az történetből a gadarai megszállottat, ugye, aki sírokban lakott, megvagdolta magát kővel, mert szerintem valami hasonlót kéne elképzelni, hogy olyan embert, akinek a közelében sem mentek. Lehet, hogy volt egy erdő, amit úgy hívtak, hogy az őrült király erdeje, mert ő ott bóklázgatott, és és látunk egy, egy, egy változást a szívébe, és ö, ezt szeretném meg végignézni veletek ebből a történetből, hogy ö, van néhány nagyon erős ö, pont így a történetben, amik így nagyon jól árnyalják a képet, és ö, ö, nagyon könnyen, én, én nagyon magamra ismertem ebbe az ezekben az igékben. Az egyik, amikor, ö, amikor az elején, hogy beszél ugye Baltazárnak, vagyis hát Dánielnek így a, az Istenéről, ugye azt mondja, hogy végül bejött elém Dániel, akinek Baltozára neve, mint az én Istenem neve, akiben a Szent Istenek lelke van, és elmondtam neki ezt az álmot. Végül úgy beszél, ne bukadn, egyszer, hogy az ő tolmácsolásában olvasjuk ezt a történetet, vagyis az én tolmácsolásamba, de ő írta le ezt a történetet. És, és végig úgy beszél Istenről, mint hogyha vannak ezek az Istenek, és akkor van egy ilyen nagyon erős Isteni jelenlét, és ennek az Isteni jelenlétnek az egyik ilyen megtestesülése. Dániel és Dániel minden tud, és meg megmondja, hogy mi az én álmom. Egy ilyen, egy ilyen spirituális érdeklődést látunk, látunk Nabukodonozornál, Nabukodonozornál hogy, hogy így érdekli, meg tudja, meg tudja, hogy az Istenek így vannak, és hogy fú, van valami többlet. És... És nagyon kontrasztos ez a legvégével, majd azt felolvasom még egyszer a legvégét ennek az igazságszakasznak. De azt látjuk, hogy Nabukodonoszor itt van, van egy nagy birodalma, van egy ilyen valamiféle felpuhuló, Isten irányába felpuhuló szív, ugye ezelőtt olvassuk azt, azt a részt a Bibliából, amikor ugye a Sedrák, Misák és abednégó nem akart leborulni a, a Nabukodonozornak a, a szobra előtt, és akkor bedobták a kemencébe, mindenki meghalt a kemence környékébe, ők meg úgy jöttek, hogy még füstszaga se volt a ruhájuknak, és akkor azt mondja, ugyanez a király, hogy euh, pontosan nem is emlékszem rá, hogy euh, azt mondja, hogy mert nincs más Isten, aki így meg tud szabadítani, és akkor nagy tisztességre emelte ezt a három embert, és euh, és utána felséges Istennek nevezte a, a, az Istent. Tehát van egy ilyen Isten felismerésed, utána azt olvasok a következő részben, amit most felolvastam, hogy lett egy ilyen langyos szíve. És nekünk is sokkal, és nekem sokszor van ilyen, hogy, hogy van egy ilyen Isten megtapasztalásom, és utána ez is így szépen így, így kipezseg, így eltűnik, így szertefoszítik, és lesz egy ilyen, egy ilyen tudom, meg jó, meg minden, meg persze imádkozok, meg néha a Bibliát is olvasok de nincs ez az erős Isten tudat a alapján, amiket már megtapasztaltam. És eljut odáig ez a dolog, hogy Isten küld egy figyelmeztetés, és nagyon-nagyon tetszik, hogy visszaköszön a... a 24. versben a kegyelem. Ez nagyon-nagyon durva, hogy, hogy Isten még az ilyen nagy királyoknak is, akiknek nagyon sok forró kockán meg nagyba játszanak, nekik is kegyelmet ad. Azt mondja ugye Dániel, amire nincs is az álomba, de Isten szívét mutatja, hogy azért ó király fogad el tanácsomat, és szabadulj meg vétkeitől igazság által, tehát tud a helyedet, lás, lás Isteni perspektívával, lássam, amit te nyizs meg szemeimet, ugye a dalban, amit énekeltünk, Szabadulj meg a vétkeitől, igazság által, és hamisságaitól, a szegényekhez való irgalmasság által. Az ö, így talán tartós lesz a békességed. Isten ad egy lehetőséget az ornak, hogy figyelj, ez így nem jó, de én szeretlek téged, és, és, és én, én ide tettelek téged, és, és lehetőséged van megtartani. És azt olvassuk a következő követköző versben, hogy mindez betéjesedett Nabukodna egyszer királyon, és egy év múlva, tizenkét hónap múlva, sétált a palota tetején, azt mondta, hogy mekkora király vagyok, hogy ezt fel tudtam építeni. Át be is király, meg szó szerint is. És akkor Isten szól hozzá, hogy erről beszéltem. Hogy neked van egy olyan szíved, látod, az, hogy én, én vagyok a mindenható Isten, aki a tűzből ki tudom ragadni az embereket. És te mégis magadat tartott királynak. És... Uh, Számomra ez ismerős, és lehet, hogy ti mind tökéletesek vagytok, de lehet, hogy van még legalább egy ember rajtam kívül itt, aki szintén ez előszokott fordulni a szívébe, hogy a tűzből kiragadó Istent így berakja egy második helyre. Hogy, oké, okay, láttam, hogy ki tudsz ragadni, és tudom, hogy te vagy az igaz élő Isten, de én még mégis második helyre, annak ellenére, hogy te naponként vagy szólsz hozzám, álmot küldesz, meg is magyarázzák ezt az álmot egy olyan ember, mint Dániel, aki, aki korábban is már sok mindent és. És ugye ez a király, ez, ez, hát hogy megőrül, vagy mi lesz vele, azt nem tudjuk. Ugye azt olvassuk, hogy uh, kivetették az emberek közül füvetevet, mint az ökrök égi harmat öntötte testét míg végül a szőre úgy megnőtt, mint a sastolla, és körmei úgy megnyúltak mint a madarak karmai. Hát ez nem egy király kinézet. Még a szőr az még talán, mert az olyan jól néz ki a szakáll De hogy, hogy azért, azért ez nem volt egy vidám kinézet. És nagyon érdekes, hogy, hogy amikor látja az álmot, és amikor Dániel is ö, elmondja ezt az álmot, akkor azt mondja, hogy hét, hét idő múlva eltelik. A hét ugye a Bibliában az a teljességnek a száma, Istennek a száma. És ö, ez a hét idő miután eltelik, nem tudjuk, hogy mi történt ebben a hét időben, azt olvassuk. Amikor eltelt ez az idő én, Nebukadne egyszer az égre emeltem és értemem visszatért áldottam a fenséges, dicsértem, és dicsőítettem az örökké élőt, akinek hatalma örökké való hatalom, és országa megmarad nemzedékről nemzedékre. Milyen érdekes, hogy a, ebből a teljes kivetettségből, ami belekerült Nabukodon, az a saját ö, büszkesége miatt, és a saját ö, istenítése miatt lényegében, az, ö, az, az Isten eljutotta arra a teljes felismerés, arra a hét idő alatt meg, tehát a teljes isteni felismerésre eljutotta, hogy ö, az áldottam a felséget, licsértem és, és dicsőítettem az örök élőt, akinek hatalma örökké való hatalom, és országa megmarad nemzedékről nemzedékre. Isten elvitte ezt az embert arra a pontra, amikor egy nagyon-nagyon-nagyon nehéz időn keresztül. Nem tudjuk, hogy mennyi volt ez a hét, hét idő, hogy ez hét év vagy hét hónap. Nem hiszem, hogy hét nap lenne, mert az alatt nem növezt az ember ekkor a szört megkörmöt. De valószínűleg hogy ez, ez több hónap, vagy akár több évig is uh, tartott. És. Uh, és eljutott arra a felismerésre, hogy, hogy az élő Isten, az egyedüli Isten is. Figyeljtek, mennyire kontrasztos. Elején arról beszél, hogy vannak ezek az Istenek, meg Dániában az Isteneknek a szelleme akik, meg van, ilyen, ilyen, van ez a pozitív erő, meg mit tudom én biztos elővett valami ezotéria magazint, és abból szeret még össze néhány jelzőt. És itt meg azt olvassuk, hogy felséges, örökké élő. Meg azt, hogy a föld lakója olyan, mint semmi akarat szerint cselekszik az égseregével és a föld lakóival. A föld összes lakóját saját magát is semműnek minősíti Istenhez képest. Tehát így, amit először magának adott, azt átadja Istennek. És amilyen a legszegényebb volt az ő birodalmában, ő magát olyanná teszi Istennel szembe. Figyeljek, milyen, milyen látásmód változás van. Ugyanúgy, mint hogy a dalban is, amit már előre megkértünk Istentől, hogy hogy, hogy lássom, amit ten nyisd meg szemeimet, meg fájl, fáj és ezek nagyon jó dolgok, és nagyon nehéz megtanulni ezt. Uh, és... Uh... És sokszor úgy, ér, úgy érzem, meg, meg tudom azt, hogy sokan vannak, akik úgy érzik, hogy, hogy ilyen, ilyen nehézség van az életükben, és, és olyan értelmetlenek egy kicsit a dolgok, meg úgy nem tudom, hogy merre megy az életem, és jó, én sose voltam Nabukodonozor, meg nem is rohangáztam, őrültem, meg szőrösen a, a hegyekben, meg a pusztában, de hogy van, sokszor az életünkben is érzünk egy ilyen, egy ilyen nem, nem egy ilyen királyi pozícióban érezzük magunkat. Mert az ige ugye azt mondja, hogy Krisztusban örökös örököstársak vagyunk. Tehát van egy mennyi állampolgárságunk, és angyarokat fogunk majd ítélni, és örökké istene leszünk, az egy eléggé egy ilyen királyi pozíció. És, és sokszor nem érezzük magunkat. Nem érezzük magunkat így, de hogy azt látom, hogy az a felismerés ez az, ami szükséges. Naponta, és ez nagyon fontos. Sőt, nem is naponta percente, vagy gondolatkonként inkább úgy mondanám, hogy, hogy az igazság szempontjából nézni a dolgokat. Ugye, amit mond Daniel is, hogy Fogad el a tanácsomat, és szabadulj meg vétkeittől igazság által. Az igazság pedig az, hogy Isten gyakran másként lát minket, mint amilyenek magunkat látjuk. Mint ahogy Nabokodonosor esetén is Isten megmutatta neki a legvégére. A teljesség végére, a hét időnek a végére megmutatta, hogy mi az igazság. És Nabokodonosor itt már azt írja le, hogy az összes ember olyan Isten előtt, mint a porszem, Isten bármit megtehet. És Isten ezt nem fog ezzel visszajelni, mert szeret minket. Amire szeretnélek bátorítani titeket, az az, hogy, hogy gondolkozatok ezen, hogy, hogy azok a dolgok, amiket néztek emberek, ö, konkrét dolgok az életetekben, gondolatok, ö, tények, másik embernek a, a személye, vagy a, a karaktere, vagy, vagy bármilyesmi dolog, vagy egy kollégát, azt nézzük az igazság szemüvegén keresztül mert könnyen eljuthatunk oda, hogy teszünk egy olyan hamis ítéletet, mint amilyet Nabukodonozor tett, hogy, hogy mekkora királyságot építettem föl, és meg, mennyire mutatja a dicsőségemet. És ha nem akarunk szőrösen, hosszú körmökkel rohangászni a pusztában, vagy Magyarországon, mondjuk, mit tudom, itt az erdőkbe vagy itt a vértes, gyönyörű hegyei és sziklái között, akkor nagyon fontos az, hogy már előre ezt megtegyük, hogy már előre kértük Istentől, hogy fájjon az, mineket fáj, és, és hogy, hogy, hogy, hogy lássunk, amit te és ez azt kell, hogy Isten megnyisse a szívünket, és igazságot, és igazságot vegyünk magunkhoz. Úgyhogy szeretnék titeket bátorítani, hogy naponta, ezt naponta tegyétek meg, Keresétek Istent, akár az igéből, akár úgy, hogy időt töltötök vele. Csak annyi, hogy leültök, imádkoztok, és Isten előtt vagytok. Mert, mert, mert felolvasom még egyszer a legvéget a történetnek, mert az a leg, legkirályabb. Tehát így a végén jönnének be a szinfónikus zenekarok, meg mint a uh, gyűrűk végén, amikor mindenki örül, mert hogy a Frodo is túlélte, meg mindenki visszaért egészbe, meg a Gandalf is visszatért, és zene, és fények, és mindenki örül. Na kicsit ilyen ez a vége is. Nagyon-nagyon tetszik. 31. verstől olvasom. Amikor eltelt ez az idő, én a én szár az égre emeltem szememet, Istenre nézett, és vértelmem visszatért. Ádottam a felségest, dicsértem és dicsőjtettem az örökké élőt, akinek hatalma, örökkévelő hatalom, és országa megmarad nemzedékről nemzedékre. A föld összes lakója olyan, mint a semmi, akarata szerint cselekszik az ég seregé seregével és föld lakóival. Nincs, aki lefoghatná a kezét, és azt mondhatná neki, mit cselekedtél, abban az időben visszatért az értelmem és királyságom dicsőségére, az én tisztességem és méltóságom is visszatért hozzám. Tanácsosaim és főembereim fölkerestek, visszahelyeztek királyságomba, és még nagyobb hatalmat nyertem. Most azért én, és ide rakhatja be mindenki a saját nevét, Nabukadnezár, dicsérem, magasztalom és dicsőítem az ég királyát, mert minden cselekedete igaz, útjai igazságosak, és meg tudja alázni azokat, akik kevéségben járnak. Tehát most azért én, Fóris Berci, dicsérem, magasztalom, és dicsőítem az Ég Királyát, mert minden cselekedete igaz, útjai igazságosak, és meg tudja alázni azokat, akik kevénységben járnak. Ez volt az üzenet, amit át kellett nektek adni, és gondolkozzatok rajta, ne hagyjátok, hogy most így, amikor elmegyünk, meg második adag pörkölt elvigye, ez kilopja ezt a szívetekben, hanem gondolkozzatok rajta, és tegyetek magatokével, legyen így bennetek ez az ige. Szeretnék imádkozni zárásként. Istenem, köszönöm azt, hogy te hatalmas, mindenható és mindenek felett álló Isten vagy, és köszönöm azt, hogy te, te nem adod másnak a dicsőségedet, és Isten, szeretsz minket annyira, hogy nem akarod, hogy tévúton járjunk, Uram. És bocsáss meg, amikor, amikor sokszor háttévejedünk tőled, és, és kihűl a szívünk, Kérlek, Uram, hogy adj a szívünkbe igazságot, kérek szentileg, hogy mindig az igazságot hozd elénk, amikor gondolkozunk egy dologról, legyen az bármi hogy az igazságon a te szenveddel, a te lelkeddel lássuk, veled lássuk azt a dolgot, és és én hiszem azt az igéből, hogy te meg fogod mutatni, és, és, és fogsz nekünk bölcsességet adni, és fogsz nekünk helyes hozzáállást adni, és a végen az lesz, hogy, hogy, hogy, hogy csak nálad vagyunk, és neked adjuk a dicsőséget. Még a rossz dolgokért is. Köszönöm, Uram, azt, hogy te napokon Nabokodonzort is fölemelted, és nem pusztítottad el, ugyanúgy minket is fölemelesz a szereteted és a kegyelmed miatt, hogyha megtérünk, és, és ezt egy teljességgel teszed, és nem végzel fél munkát. Köszönöm ezt neked, Istenem, és hogy dicsőség legyen a te nevednek ezért a szeretetért. Amen.